Sziasztok, ez a Pixel Kasz negyedik adása, akik jelen vannak, Sziknes, Szevasztok, Kasman, Sziasztok, és Antarú. Mai témánk 2013 Tupirner nélkül. A műsorban a 2013-as év alulértékelt, túlértékkelt, radar alatt maradt játékairól, illetve személyes kedvenceinkről fogunk beszélni. Rá lehetne mutatni valamire, hogy miért értékelték túl a nagy címeket, amelyek ténylegesen hatalmas sajtóvízhanggal, magas pontszámokkal zártak? Szerintem alapvetően az a probléma, hogy nem játékként értékelik ezeket a játékokat, hanem kompakt élményként, csomagként, és éppen ez a probléma ezeknél, hogy is játékként buknak el, és nem ezek fényében vannak értékelve. Kiváló példa erre a Tomb Raider. míg a Tomb Raider-ről? Én keveset a 45 perc után kihajítottam a gépből, mert nem találtam benne semmit. A Tomb Raider-nél én nem vártam azt, hogy, hogy, a, hogy az évszázad játékát fogom megkapni, mert tudtam, hogy nem az lesz, láthattuk hogy a videókból, hogy nem az lesz, mint régen volt, de ennyire rosszat nem vártam, vagy inkább azt mondom, hogy talán már az Uncharted 3-nál nálam lezáródott ez a, ez a mozis lövöldözős játék korszak, hogy át tudom fogadni őket már azt sem tudtam igazán és és ez sem. Nem éreztem egyáltalán azt, hogy hogy bármi közöm lenne az ami történik. Majti megcsáfoltuk, hogyha nem igaz, de az, a felvezetésében a játéknak vége kellett lapakodni egy táboron, ahol arra el volt fogva. Körülbelül két dolgot csináltam nyomtam előre akart vagy nem nyomtam. Nekem ez, ez már sok. Ezt jobban örülök, hogyha végnézhetem, attól hogy más játszott, de még talán az, annak aki még jobban, hogyha nem kell néznem sem. Akkor még sem sok volt, hanem kevés. Kevés volt. És furcsán csodálkoztam rá, hogy szintén, ahogy más játékoknál, itt is azt látom fórumokon, hogy az emberek imádják. Abban most nem menjünk inkább bele, hogy az emberek ugye nagy rész, vagy idéző olyan játékosok úgy gondoltak a játékra, hogy milyen jó, ilyen filmes élmény, mennyire kompakt az egész, és hogy Lara mennyire valósághű és végre karaktere lett. Hát igazából kaptunk egy közepesnél is alacsonyabb színvonalú tini filmet, borzasztóan rossz mellékszereplőkkel is Gárdával, nagyon-nagyon egyszerű spring történettel. Úgy látszik ez elég volt a, a játékosoknak és a szaksajtónak is. E, arra már nem nagyon maradt energia, úgy látszik, hogy a, magát a játékot is megvizsgálják, ami egyszerű, mint a faék. Annyira sem engedi el a kezedet, hogy egy egyszerű fa a rönkről lepotyogja el, hogy egy egyszerű szakadékszílen leessél, e, végkorlátoz, fogja a kezed, kapaszkodik beléd, irányított végig az egész játékélmény, megadja azt az illúziót, hogy nyílt helyeken úgymond szabad vagy, de ott sincs igazából túl nagy szabadságod. Nem jó játék, nem élvezetes, játékosként nem tudtam élvezni, és nem tudtam önfeleten szórakozni vele. Még azt az élményt is elvették tőlem, hogy, hogy a kincseket felfedezem, ami a Tomb Raider sorozatnak a sajátja volt, és hát komolyan ne vicceljünk, amikor járok tőle száz méterre írja, hogy titkos sír van a közelben, és körülbelül egy egy... 90-es évek közepén is már arcpirült van gyenge, gyengének számító logikai feladattal várnak, ami körülbelül kettő mozlatta megoldható. Tehát ne vicceljünk már. Ami feltűnt, hogy azoknak, akiknek tetszett a játék, mindez pozitívon kénhatott, hogy igen, vannak benne gyűjthető tárgyak, igen, van benne kincskeresés, meg, meg feladványok. Nem raktam magasra a lécet az elmúlt néhány év, néhány igazi nagy sikerjáték a, erre tudok gondolni máson. De ennyire rosszak a feladványok. Tehát az Unchart itt háromban csodálkoztam el azon, hogy, hogy megoldja magát helyettem a játék szinte. Akkor itt ugyanerről van szó, vagy, vagy annál azért egy a jobb? Hát nem tudom, hogy lehet-e hatalmas különbségekről beszélgetni, konkrétan. Tényleg ilyen, hogy Kettő mozdulat, a legbonyolultabb talán az volt, hogy valami ilyen billegő platformra rá kellett rakni két dolgot, tehát körülbelül ennyire, ez volt a legbonyolultabb feladat a logikai idéző, a logikai részeknél. És mondom, mindez még nem is lenne probléma, hogy maga a játékmenet jó, lövöldözés jó lenne, de hát még a mesterséges intelligencia is olyan volt képes, hogy, hogy az a próbálták úgy mondani, tenni magukat, a tűzharcokat, hogy fontosan az ellenfele kikényszerítenek a fedezékből az, hogy hajgálják a grálatokat. Ez nem teszi dinamikusabbá, hanem frusztrálóbbá teszi az egész játékmenetet. Onnantól kezdve, hogy ez bejött a képbe, onnantól még inkább idegesítő volt a tűzharc. Amúgy ö, erre is vonatkozik egyszerűen, mint a fajék, Semmi extra. Elfogadható, játszható, nagy kihívást nem nyújt. Ennyi. Nekem inkább hogy az a furcsa ebben az egészben, hogy az emberek olyan filmes élményt keresnek, amit valószínűleg nem néznének meg, hogyha a tévébe ugyanezt leadnák. Tehát mondjuk ugye a Film Plus éjjeli, évfél utáni kínálata tele van ilyen kaliberű filmekkel, amit itt a kalibert, azt nem éppen pozitívunként mondtam, hanem ugye olyannak, ami ennek, azért a turkálós 12-1 vett filmekre. Hogyha valaki azt mondaná ezeknek a játékosoknak, hogy Nesteck, itt van ez a film, ezt nézzétek meg a DVD lejátszóban úgy, hogy nem kell közben Kört meg x nyomogatni egy Quick Time Event során, akkor ezt azt mondanák, hogy ez egy pocsék film. Ellenben itt van körülött egy ilyen játék, ami ugye azért valamennyire köti a kezünket, meg. Annyira nem épít a játékmechanikára, hogy úgy rendesen ki kelljen tanulni, meg kiismerni az egészet, és mégis mindenki elalja tőle. Hát a filmes nem maradjunk, azért, azért lehet látni, hogy a Michael Bay, Jerry Bruckheimer féle filmeknek is mekkora sikere van. Tehát most nézz meg egy, egy bármilyen filmet, most a Transformers-ig menjünk, mondjuk csak vissza. Ha jól néz ki, az a nagyon-nagyon primitív buta alkotást meg fogják nézni, szeretni fogják. Ez ugyanez nagyon szép a egyébként. Ez jó érvés lenne, de egy már fényben mondjuk azért vannak olyan színészek, Will Smith vagy Bruce Willis, akik azért szerintem annál a nulla érzelemnél többet tudnak a arcukra varázsolni, mint ezek a úgy ahogy kidolgozott poligon szereplők ezekben az új játékokban. Sajnos azért azt kell mondjam, még nem érik el a Steven a legrosszabb teljesítményét se. És nem látom azt az erőt bennük, hogy bármilyen szinten még ezt az emberi voltokat el tudják érni, ezek a színészek. Szemben azzal, ha azért megnézek egy Michael Bay filmet, ott azért fogok látni valamilyen szintű színészi teljesítményt. Egy ilyen triplá játékban meg maximum jó szinkront fogok hallani, de semmit, De hát ott van Lara nekünk, aki zseniálisan megalkotott karakter, ugye egyik pillanatban még szenvedés sír, hogy, hogy minden baj van és mi lesz vele, utána meg kettő perc múlva egyszer egymás olyan 10-15 katonát öl meg mindenféle lelki probléma nélkül, és aztán úgy is tesszi magát aztán, hogy negyed órával kisebb, és ismét előadja a szenvedő kislányt. Ez úgy látszik, ezen sem, ez sem akadt fönn senki. Hát azt, azt az egyetem, ameddig el is jutottam, azt a negatív példát tudom mondani, a játék elején megszerzem a, az íjat, vagy a nyilpuskát, íjat talán, és a tutorial rész az a farkas küld rám, hogy hogy vele meg. Azt történt, hogy próbáltam eltalálni, de nem tudtam úgy célozni, hogy sikerüljön és belülni ezt a farkast. Erre mi történt? Átfutott a zónámon, elfutott mellettem, visszafordult és újra próbálkozott, aztán újra és újra. Tehát egy, egy farkas mondjuk így élőben azt nem tőle, hogy így elsőre nekem tud ugrani, és akkor lesz valamilyen negatív eredménye annak, hogy ügyetlen voltam. Attól függetlenül, hogy ez az ügyetlenség az interfészből adódik olyan a kezemből. Hogy az agyamból. Itt már rácsodálkoztam arra, hogy mi is lesz itt a végén. Lehet, hogy egyébként később jobb. Nem, nem pont ezért tettem le a játékot. Hát úgy látszik, ez a fakész generációnak az egyik ilyen ékes példája, hogyha el is vantad, akkor sem tudod. Ezt majd visszatérünk szerintem ez a témahoz több ilyen szuperprodukció esetében, még a mai este folyamán. Egyébként az, azt mindenképpen hozzá kell tennem, hogy a Tomb Raider is tipikus példája annak, hogy nagyon sok játékosnak nem a el, hanem a látottak alapján lesznek emlékezetes élmény. Ugye ilyenek a, akkor mászik fel arra a rádió toronyba, vagy amikor menekül a alatt a felrobbanó hídon, meg a, a lezvanó repülő mögötte ugye lerobbanó légcsavarra repülel mellette, és hogy fú, de izé, ahogy gyakorlatilag semmit nem tud csinálni furcsa, nem tudom, játékosok elfelejtettek játékosoknak lenni. Én ezt érzem ebből, és, és ezt szolgálja ki, igazából ezt a fajta úgymond igényt, vagy az fogalmaz igénytelenséget szolgálja ki, ez az összes ilyen szuperprodukció. Sajnos. Nekem ebben csak az a legfurcsább, hogy ezzel szemben viszont senkinek sem tűnik fel, az, amikor a, az egész filmse, filmszerűség annak a rovására megy az ilyen játékokban, hogy előrébb tudják jutni, mondok egy példát, nem is kell nagyon sokáig elvinni a játékot, van az elején egy sziklafal, ahova fel lehet ugrani, és valójában nem arra halad tovább a játék, hanem ott le kell esni. És hogyha leesünk, akkor lára le egy bizonyos helyre, onnan tovább tudja folytatni az útját. Na most itt kötelező felugrani a szik sziklafalra, mert ott következik egy script, jelát, ahol arra leesik arról a sziklafalról. Ám de, hogyha én béna voltam, márpedig én béna voltam elsőre, és nem tudtam ráugrani arra a sziklára, és beestem arra, ahol amúgy is folytatódna a játék, na ez nekem egy Game ez vezetett, mert nem tudta a játék magától, hogy amúgy is arra folytatódna. Szóval ebben csak az az érdekes, hogy el kell játszanom azt a filmszerepet, szerepet, mintha felvennénk egy mozifilmet, és szinte én vagyok az a színész, aki játsza ezt a játékot. Máskörülben, ahogy a forgatókönyvből egy kicsit is eltérek, véget ér a játék. Magyarul a játék által biztosított eszköztár, ami elvileg minden játékban megvan, az a nem tud célni, sőt olyan korlátok közé szorít, ami igazából már csorbítja a mint ez amit a régen a láthatatlan falak megléte egy szinte minden ilyen nyitottabb játékban még a Playstation egy korszakban. Hát én azt mondanám, hogy arra használják itt az árat, amit hát. igen, hogy itt az eszköztárs csak tessék, ott van, és arra használjuk, ami a, valakinek a fejébe megtermett, és mint egy forgatókönyv papírra vetette szinte már, már másodperc fontossággal, hogy. De ebben egy nagy gond van, hogy a játékos nem ismeri ezt a forgatókönyvet. És mivel nem ismeri így, gyakran olyan game over fog beleütközni, ami mondhatni nem is az ő hibájából következett következetben. Igen, erre visszatérhetünk majd több játéknál azt hiszem, mert nem is csak ebben az évben, hanem az egész generációban sokszor éltem meg azt, hogy egy játékot úgy játszom végig, hogy mint hogy a egy tutoriát játszanék, mindig megmondja, hogy mit csináljak, mit használjak, hova menjek. Nagyon jó ötletek vannak benne, most a legutóbb pótolt Killzone 3-et eszembe, de a Killzone 2-be is kapod a jetpacket, kapod a lopakodást, kapod a, a különféle lehetőségeket, de miután ezeket bemutatták, ezek egyszer visszatérnek, de nem térnek vissza úgy, hogy, hogy kreatívan kellene magától rájönni arra, hogy szükség van a használatukra, és, és használhatnád is őket. És rengeteg ilyen eset volt, amikor ott vannak ugyanezek, megvannak mint játékos kezébe adott eszköztár, nem mint fejlesztői eszköztár, de, de nem nyúlhatunk hozzá, csak akkor, amikor mondják, hogy nyúljunk hozzá. Igen, ez hiányzik, hogy kiokoskodják vannak egy helyzetet, ugye? Inkább az van, hogy előre kiokoskodták nekünk az egésznek a megoldását, és ezt kell követni. Így, így kicsit arra volt nekem, ez mintha egy kereszteletfényt fejtenék, meg arra úgy kell kibogorásznom, hogy melyik szóból mi jöhet ki. Igen, és jó példa lesz erre a hamarosan megjelenő. Ez a SyncScreetLiberation hd verziója, talán a vitással nem sokan játszottak. Nekem ebben a játékban is több jó ötlet tűnt fel, már eleve az, hogy különféle szerepekbe lehet átváltozni, rabszolganővé vagy úri hölgyé, egyéb. De, de a játék felé egyszerűen sem engedte a játék, hogy én válaszoljam ki azt, hogy mi akarok lenni, én döntsem el, hogy mikor mi szeretnék lenni. Szomorú. Az irányított élmény, na, hogy a játékos kizökkenjen a a film szerűen végighúzott szállon, amikor úgy érzi, hogy, hogy valamit a forgatókönyvön kívül cselekszik, és szerintem az egész arról szól, hogy, a, hogy végig ez, a, ez az illúzió, ez a, ez a nagyon benne vagyok a filmben és a világban ne illúzió, ne csorbuljon, semmi másra nem szól. Illetve nem is raktak mögé játékot. De nekem épp azért furcsa, hogy, hogy maradhat meg mindenkiben ez az élózió, amikor annyira ordító, Ennek ellentmondó dolgok történnek, ami mellett nehéz elmenni játékosként. Hát erre szokták sokan azt mondani, is a formokba kiindulva, hogy ők, a, ők ezt, a, ezt az élményt várják, hogyha ha már nem jó egy sztori, ha már nem jól van megrendezve, nem jó a, a küllötlibő más, akkor már nem, nem fog élvezni a játékot. Nagyon sokan vannak így. Ez szerintem egy nagyon rossz beidegződés, ami a, szerintem az elő, mostani vagy előző generációnak az elején indult el igazából. Nem. Szerintem csak az látja ezt így, vagy annak tetszik ez, aki, aki egyébként személyesen valamelyik nem interaktívelemhez nagyon tud kötődni. Most csak rossz példával tetszik neki a Lara. Vagy imádja a dzsungeles kalandfilmeket. Fogalmam sincs, de... Hát az egész Unchartednek a sikere nem, meg egy másik játéknak a sikere is, egy kicsit más témában. Melyik játékre gondolsz? Hát, megjelent 2013-ban egy másik játék is, ugye a Last of Us, amit rokoniszálak fűznek az Uncharted-t, az Uncharted-ról pedig, Uncharted pedig elmondható az, hogy a Tomb Raider talán talán ehhez próbáltak közelíteni, újra gondolni a játékot. Mit lehet elmondani, el a Tomb Raider és a Last of Us mennyire hasonló cipőben jár? hát a problémáit tekintve szerintem nagyon hasonló cipőben, hogy mind a kettő annyira a játékos erőltet egy filmszerű forgatókönyvet, hogy attól eltérni nagyon nehéz. Na most a Last én inkább azt láttam, hogy próbál a felszínén annyira sok rétűnek látszani, hogy az teljesen elnyomta újságírókban, meg a játékosokban azt az érzetet, hogy valójában ezek, ezek a benne rejlő mechanikák nincsenek is úgy igazán kidolgozva. Mondjuk mondok erre egy példát a túlélés, ami, amire nagyon kiegyezték a játékot, ugye, hogy egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy posztapokaliptikus, vagy ilyen Kataküli emberi utáni. katasztrófa utáni területen kell játszadoznunk, és ugye a játéknak a feleme lenne az, hogy a gyűjtögetünk tárgyakat a túlélésért. Az egyik legnagyobb ondevel az, hogy elég sok a zsákutca a játékban, ugye, és az ember arra gondol, hogy fontos egy karakter életében az, hogy ilyenkor mindenki zsapró tárgyat felszedjen ennek ellenére. Semmelyik zsákutca nem tartalmaz a játékban semmilyen felvehető cucot, és a felvehető dolgokat is csak akkor el a játék, amikor a designerek úgy gondolták most. Én túlélés alatt inkább azt érteném, ugye, hogy benézek minden. Minden kukába, minden láda alá, minden szőnyeg alá, és ami keveset kiokoskodok magamnak, azt szépen elrökom a kis hogy tette azt a foglalat három mondjuk, ahol tényleg mindent át lehetett nézni, és tényleg minden volt találtam valamit. Igen, be az... kell osztani a muníciót, dönteni kell, hogy inkább lőszert viszek, vagy kaját, így lenne túlélés. Na most igen, a last of Us-ban a túlélés az ugye arról szól, hogy lehet néhány dolgot gyűjtögetni, és abból csinálni magunk egy -két, magunknak egy-két tárgyat. De úgy igazából nem, nem volt meg az a stressz faktor a játékban, hogy mi van, ha én nem gyűjtögetek, mert azokon a terepeken, ahol túl kellett élni, ott mindenképpen kipakoltaném annyi felvehető tárgyat, hogy túléljem azt a harcot, és akkor meg fölmerül bennem a kérdés, hogy mire fel az egész hátizsákosni, meg ez a hatalmas nagy... Bear Grylls túra ott ugye a, a poligon lepusztult városokban. Nekem nem kell úgy viselkednem, mint egy igazi túlélő embernek. Igen, amikor megláttam az első videót a játékról, hogy talán a másodikat, amiben már lehetett látni, hogy felvehető tárgyak vannak, akkor nem csak én többen azt vártuk, hogy talán itt valami klasszikusabb Resident Evil-féle játékvonal jön be, amikor tényleg át kell gondolnom azt, hogy melyik gyógyító eszköz viszem magammal, ott hagyom el vissza, megyek a lárdához, nem megyek, lőszert viszek, és, és aztán, ha jól sejtem, kiderült, hogy köze sincs az egésznek ehhez. Na igen, a, ugye a túlélés az meg teljesen nagyon van csapva azzal a dologgal, hogy egy lineáris játékon megyünk végig, csőpályákon, Arról kellene szólni egy ilyen játéknak, hogy tényleg megy a kamera látok, van egy-két objektívám és akkor köztük próbálok valahogy átvergődni magamat szó szerint kézzel-lábbal, ahogyan sikerül, de itt nem erről van szó. A másik dolog, ugye, ami meg nekem tönkre vágta az egész stresszfaktorát a játéknak, az a viszonyatosan az közelharc. Nem egy szituációt úgy oldottam meg, hogy özönlöttek rám a fertőzött emberek, és nem kottam a ütésgombot, és ebből megvert mindenkit az emberként. Nem is igazán kellett se időzítenem, se semmit csinálom, Ha elég gyors voltam, ugye, a Rapid Fire, majdhogy nem megvolt mindig a fölényem. Azt szerintem volna, hogy igazából taktikákat kell használni, hogy a kistányt elküldöd, megzavarja a szörnyet, te hátulról fejből lövd, hogy semmilyen. Csak hát, ilyen... A mesterséges intelligencia az egy másik dolog ebben a játékban, amit a újságírók mondjuk úgy. Én azt vettem észre, hogy láb, lábjegyzetként megemlítettek itt ott, hogy nem annyira jó. Na most a nem annyira jó, meg a szár között azért vannak különbségek. Nem tudok rá rájuk szót mondani. Na, szóval vannak olyan helyzetek a játékban, amikor. A, éppen, hogy a társunk kezd el egy olyan helyen, ahol én tökéletes rettenkedés hajtok végre. Nem egyszerre miatt lett game A másik dolog az ugye az, hogy annyira azért nem nagyon figyeli a mesterséges intelligencia társakat, ez ugye főleg a kislányra igaz. És sokszor van olyan, hogy igazából engem lát meg az a is, és nem őt ez meg magának a történetnek is egy olyan részese, hogy nekem pont, hogy őt kéne áthúzom az egész helyszínen. És hogyha már történet, akkor a a harmadik legrosszabb dolog ebben a játékban, hogy a történetes és a játékmenet, az totálisan ellene egymásnak. Például, összetalálkozunk egy karakterrel, még a játék eleje környékén, aki majdnem nem fél volt állapotban van, és ő ezt velünk, hogy meg láthatólag tényleg de nincs jó bőrben, és akkor a következő 20 perc meg úgy telik, hogy vele együtt ugrálunk háztetőkön, meg ölünk meg több tucatnyi ellenfelet, aztán a 20 perc letelte után megint ugya ugyanodájukadunk ki, hogy egy átvezetőben közle, hogy ő már nagyon szaró van. Na most akkor hogy kell? ellene elhinnem nekem ezt az egész szituációt játékosként. És maga a játékmenet hogy épül fel? Ez az, ami szerintem nagyon megvezette az újságírókat, hogy fel van darabolva egy olyan apró szegmensekre, amik egymás után úgy jönnek, hogy nem annyira lesz fárasztó az egész. Most ha nem annyira fárasztó alatt azt értem, hogy 20 percig toljuk a analókkart fölfelé, és akkor bandukolnak a szereplők, és közben nagyjából kitárgyalják, kitárgyalják egymást magánéletét, vagy hogy épp Hol járunk. Aztán a következő nettó két és fél percben van egy akció ami vagy lopakodás, vagy lövöldözés külkeményen, és utána következő két percben mondjuk van egy idézőjeles logikai feladvány, ahol fel kell jönnünk egy tetőre, ami nagy eséllyel annyi, hogy bakot tartunk a mellettünk lévő karakternek, ami egy háromszögnek a megnyomása a játékban, ha jól emlékszem, vagy annyi, hogy odatolunk egy tárgyat és folyamászunk rajta mindannyian. Na most ezek ismétlődnek órákon át a játékban, tehát tényleg így arra az egy-két perc játszadozása, amikor te pakodni, vagy lövöldözni kell, jut úgy 10-20 perc üres sétálás, ahol olyan nagyon gyűjtögetni sem kell igazából. Minivel akartam kérdezni, hogy egy ilyen játék az azon kívül, hogy nyilván eladható és felmérték hogy ezt kell embereknek, mennyivel könnyebb ezt lefejleszteni? Sokkal több pénzbe kerülne egy, egy interaktívabb játék? Hát nyilván sokkal többen jóval nehezebb kitesztelni, de jóval nehezebb dizájnári feladatát gondolni, hogy... vagy inkább időben több. Időben is több, meg mindenkinek sokkal nagyobb munka, mondjuk egy olyat, ebből egy olyan játékot csinálni, mint amilyen mondjuk a Fallout három volt, hogy az ember mehet, amerre hát, mert egy ilyen játékban, mint a Last of Us, ugye megy előre az ember, és akkor... Csak, csak mindig azokat a szűk terepeket kell kidolgozni, ahol kalandozik a játékos, ott meg azért nagyon nincs nagy mozgástér ahhoz, hogy sokkal több dolog történjen, mint amit a fejlesztők kigondolt éppen, azért van az, hogy annyira fel tudják emelni ezeknek a játékoknak a minőségét, hogy sokkal jobbnak tűnnek, mint más játékok, hol nem. Meg érdekes módon a Last of Us és meg a Fallout is meg szokta nyerni az a címeket, amikor kijönnek. És ebben az az érdekes, hogy a Fallout az annak ellenére nyerni, meg ugye, hogy tudjuk, hogy mennyire elvágos tud lenni, meg, meg mennyire esetlen az embernek a mozgás animációja a külső nézetben, meg néha mennyire nem működnek jó a scriptjei, de mégis szerintem az emberek azért ugyanúgy keresik. A jó játékot és megtalálják egy falloutban hiába egy kicsit gyengébb a minősége Lászlófasz of Us nem is működne egyébként nagyon nyílt világban egészen azért mert a, amit a játékosok szeretnek benne meg amit a kritikusok szeretnek benne az a filmszerűsége, az az irányított élmény, ez a kompakt csomag, amiről az elején is beszéltünk hogy ez így ebben a formában működik nagy nyílt világban, amikor a 182. foteltől odod, hogy fel tudjatok kapaszkodni, ugyanolyan módon, és ugyanezokkal a textúrákkal felhúzott épületben. Még ugyanez a sétáló 20 percig, és akkor esetleg utána történik valami, ahol a, ha jól emlékszem, mondtál is, hogy volt valami mesterség és intelligenciás bug, ugye? Mi, mi, mi volt az? Na igen, van egy ilyen, igen, vannak ilyen részek, ahol ugye láthatólag a pagodos küldetéseknél is, vagy a megpróbálták a dizájnerek kitalálni, hogy merről érkezik a játékos az arénában, ahol ő lőni fog, és hát van olyan része, ahol mondjuk emberi, tehát tudatos, nem zombi ellenfelekre kell lőni, és nekem sikerült olyan helyről érkeznem, ahonnan a nem triggereltem azt az eseményt, ami beindította volna a felém jövő ellenfelet, és így idézőjebb a hátába kerülve, de így megtudtam úgy közelé, hogy szinte ott táncoltam az óra előtt, és ő semmit nem vett észre ebből. Na most nekem az egésszer csak az a bajom, hogy nagyon rácsodálkoztam arra, hogy a Last of Us, mint a generáció, megdönthetetlen minőségű csúcskategóriás játékát említik meg mindenhol, hol ott egyik alkotó elemére se tudnám azt mondani, hogy... Nem láttuk ezt már ilyen minőségben, vagy még kidolgozottabban, és még érdekesebben előadva, bárhol máshol. ha megnézzük a trendeket, akkor simán a lenyomata lehet a generációnak, nem? Hiszen mire van igény, amiről beszéltünk, ugye már többször is ugye a történetmesélésre, a látványra, a vezetett kompakt élményre, filmes élményre... Nem magára a játék És ilyen szempontból Lászlófasz, ez tökéletes lenyomatom, mert nagyon filmszerű, nagyon irányított, nagyon beleélős, nagyon szép. Mondhatjuk azt, hogy ez a, ez a csúcsa, kitejesedése ennek a kategóriának, ennek a, ennek a trendnek. Generáció ért. Mondhatjuk, igen. Igen, csak erre meg azt mondom, hogy történetként sem tudtam élvezni a játékot, mert folyamatosan olyan dolgokat toltak elém, ami a játék mellett teljesen hazavágta azt a Most egy kicsit jobban sportverezni fogok, van egy része a játékban, ahol az egyik társkarakterünk, aki egy 5-6 órán át, vagy talán tovább is végig velünk volt a játék első felében, és ő, mint áldozati bárány, azért közelgő ellenségnek feláldozza magát, hogy én elmeneküljek a általam kísért kislányjal, Na most ezt úgy adja el a játék, hogy őt hagyjuk magára, mindenféle drámai, összenézés lassított felvétel és könnyes szemek nélkül. Majd a következő pillanatban, nettó egy perccel később, nekem kell az összes olyan elemit lemészárolnom, aki miatt ő magát. Kérdem én, mi a jó franc értelme volt ennek? Mert hogy sztori szempontjából az égvilágon semmi értelme. Persze a teljes hogy hogyha te utána a lőni egy ilyen ellenfelet, akkor ott volna és megmentetted volna az egész... Várost, hogy még többet is mészárolni. Szerintem akkor vizsgáljuk meg a Sony Pictures 2013 áros másik blockbusterét, ugye a Beyond Two cínű, meg a színű ami, amit ugye elvégben uh, tompák nem élvezhetnek, mint tudjuk. Ezt hallottuk, ugye prominens személyek szájából, tollából. Miről a vélemény? Ha nem is vélemény, de nekem az volt a legfurcsább vagy nem is furcsa, inkább már toga legalább a játékkal kapcsolatban, hogy David cage volt, ugye egy ilyen ominózus, ha nem is kirohanása, de megjegyzése, hogy mi az, amit játéknak lehet nevezni. Na most ő, mint ennek a, egésznek az atya úr istene, azért tudnia kéne a filmet meg a játékot megkülönböztetni egymástól. Azt mondja, hogy nem más döntse már el azt, hogy mi a játék, és ezzel kizárja annak a lehetőségét, hogy bárki azt mondta rá, hogy ez nem az, ugyanígy kicsit olyan, mintha előre leosztaná lapokat azzal kapcsolatban, és hogy nehogy már azt merje mondani valaki, hogy ez nem jó. Hát ez ugyanaz, mintha egy újságban, egy, vagy egy online lapnál a teszt elejét úgy indítanák, hogy ezt tompa, emberek nem fogják megérteni, amit említettem is. És David Cage kilentése, vagy ez egy nagyon érdekes adalék, hogy ugye magát a játékot a billondot, hogy a tribek a filmfesztiválon mutatták be először. Tehát eleve egy ilyen nagyon furcsa kettőség, hogy nem egy nagy játék bemutatón egy nagy uh, show fesztiválon mutatták, vagy játékot, uh, játékokat mutattak be, hanem egy filmfesztiválon. Cage valahol el is ismerte, hogy igazából ő ezt egy interaktív filmnek és inkább filmnek tervezte, mint játéknak, és ennek ellenére, amikor jönnek a kritikák, hogy ez igazából a film, és nem játék, akkor meg ő van legjobban kikelve magában. Én elismerem, hogy ő egy tehetséges ember, és egy tehetséges rendező, de játékosként olyan szinten köpi szembe, köpi szembe engem konkrétan a játék, meg szerintem mindannyiunkat. Elég szerintem egyébként bárki, hogyha nem találkozott a játékkal, akkor nyugodtan a demót leszheteti a Playstation Networkről. Tanulságos, ne nyomjon semmit, zseniális jelenteknek lehetünk szemtanúi. Érdemes ezeket elmondani, hogy már csak a demóban miket lehet tapasztalni abból, hogy mennyire kell a játékos ahhoz, hogy megtörténjen az, ami ki van az, talán erős túlzás az van, hogy sem egyre nincs a játékos a szükség, de konkrétan szerintem egy csecseműnek odaadod és néha megnyom valamit, akkor lehet, hogy új jeleneteket ki tudsz belőle csikarni. De ezt most viccen kívül mondom, borzasztóan ijesztő, hogy ezt játékként próbálták így hát csak a... mondom... Mondjuk a példákat, hát ha nem játszott valaki jem. vele, még a demóval sem, menekül a lánya a rendőrök elől. Motoron. Megállsz a motorral, nem érnek utó. Így van, fölötted van a helikopter, föntől látod a látod motort mennek a keresőfények, állnak semmi, ugyanez van az erdőben, ha menekülsz a lánya elkezd futni a sötét erdőben, nem látja a fákat, nem jól semmit beveli a fejét meg néha elég csúnyákat taknyol elég viccesek, egy jókat is lehet rajtani már csak ezért is érdemes letölteni a demót mert ez, ez a vígjátékos része a de számtalan például, amikor a folyóban próbál a lány menekülni, mozog kamera nagyon-nagyon izgalmas állnak, a túlon a lövöldöznek rá, semmi nem fog történni, nem csinál semmit. Bocs, nem egy fél perc, perc után magától kimászik a lány vízből, talán volt valami ilyesmi. A motoros jelenten is annyi van, hogyha nem, nem nyomod folyamatosan a gázt és a, nem pattogsz le a farmer, elég igazából a gázt nyomni, hogy a motorral, mert faltól falig mész, mint a dodge -on akkor talán beérsz a városban, Nem nyomod, akkor nem érsz be a városban, és akkor előbb történnek meg események, Változhatnak bizonyos dolgok, lemaradhatsz a városban történő összecsapásról és amiről kicsit kisebb formában, egy kisebb jelenáltat kapsz az erdő közepén, de ennyi. Tehát ez játékként, ne, ez, ez nem lehet játékként tekinteni le. Ez minden szempontból egy interaktív film. Komolyan mondom, minden viccen kívül hogy ezt egy ilyen egy ilyen Blu-ray-lejátszón játszható koronként is kiadhatták volna a négy nyillal és a Entergomb használatával tulajdonképpen. Amire volt ugye korábban próbálkozás, vagy a. a mi volt a Dragon Slár, így van példája Valamit mondtál, amiből még ki akarok kanyarítani valamit, ugye ez, hogy nagyon vicces jelenteket lehet kihozni a játékból, és ez csak azért érdekes szerintem, mert egy ilyen játéknál is, mint a Beyond, a játékos, hogyha nem játszál a forgatókönyvírók által ráosztott szerepet, mint például a zsaruk való. Erdei menekülés, akkor lényegében ezt az egész filmdrámát átvietjük a csupaszpisztoly vagy a nagy durranás kaliberű filmek irányába, valahogy mondjuk az összes fáját lefejeztetjük a vala szerencsétlen kislánya, aki tényleg ott fog csatlani botlani, úgy, mintha a és Jerrybe került volna át, vagy belállunk a folyóba, és rángatózik a kamera egy percen át is, akár, és tényleg nem történik semmi. Ilyenkor megint azt érzem, hogy egy teljesen elveszik annak a történetnek a drámaisága, és már. Már én vagyok az, aki nem hiszi el ezt az illúziót, mert hogy pont, hogy már megint belátuk a kulisszák mögé, és látom, hogy ez, ez valójában nem az, ami, aminek látszik. Én, ezt, én ennek a, a miértjét abban látom, hogy David cage nem tudták ellönteni az, hogy mit szeretnének valójában, mert szerették volna, hogy ez játék maradjon valamilyen szinten, hogy neked ott kelljen valamit csinálni, ellenben a rendezést ilyenkor kirántják a kezükből, és ha játékos úgy dönt, hogy ő nem csinál semmit, vagy megáll, vagy éppen kortyolgatja a maga üdítőjét a játék megtekintése közben, akkor csorbó maga a feszes film, a feszültség csökken, a drámaiság maga, a rendezés megtörik konkrétan. Nagyon mint, hogy a, mint a kamerával kijönnének hírta, kinézenek oldalra a stábra a, a film közben. Pedig nem lenne lehetetlen, tehát volt már erre példa. Csak ilyen játéknál nem azt a döntést kéne adni játékos kezébe, hogy megyek vagy nem megyek, csinálom vagy nem csinálom, hanem, hanem nem, nem, nem kell megbüntetni, a... hanem hogy hogyan csinálom, kivel csinálom. Tehát olyan lehetőséget adni, akár a heavy is voltak ilyenek, Másképp alakulhatott a történet, a másképp döntöttél, és ennek a döntésnek nem egy menekülésben kellene megjelenni, hanem egy, egy morális döntésben. Igen. Ha már egy történetről van szó, arról, hogy megölök valakit azért, hogy megmentsem a volt, vagy, vagy nem ölök meg, vagy, vagy bármi. A Bionnak a drámai a maga nagyibűsége az megvan, tehát aki a, a nagy sztorit fogja várni, az úgyis már fogja kapni, csak játékként ne számítson semmire, ami közel sem olyanra sem, mint a Heavy rain a ja, Heavy Rain egyébként a maga módján egy működőképes alkotás volt, még hogyha játékként nem is egy ilyen nagyon kidolgozott valami, azt mondom, egy ilyen egyszerűsített játékén simán lehet Ott retténteni. is végig kellett játszani dolgokat, tehát végig kellett játszani a nyomozást a srácsszal, megnézni a a talált nyomokat, bizonyítékokat, stb., de nem kellettem hozzá, hogy én fejtsem meg azt, hogy a gyanúsított holnak kikeressem ezeket az autokat, megcsinálta ezt magától, viszont dönthettem ott valamiben? Hát azért volt, amikor a Etonnál, amikor a csapdákhoz be kellett menni, volt-e én elektromos... Lávágom az ujjam, nem vágom le? Volt, hogy ilyen, ilyen elektromos kapukon, és ott időre kellett bejutni, és ott például az, azt hiszem, talán a teljes sztori befoly... alakulások is befolyás volt, hogy, hogy nem is tudom valamilyen milyen nyom volt ott a... Már nem emlékszem, megmondom, hogy ez régen volt, mikor hát volt meg az. meg ugye <coughs> a végig volt. Annak volt értelme, úgymond. Tehát ott tényleg az, hogy te hogy cselekettél játékosként, hogy voltál ott ügyes, mert ott egy minimális ügyes vagy legalábbis azt mondom, hogy látni, hogy mit, hogy kéne ott megoldani, annak ott volt szerepe. Ezzel szemben a Beyondban semmi nincs azon kívül, hogy kitanulod el hogy a nagyon-nagyon bő intervallumban megoldható, ugye ez a milyen irányba térek ki, meg milyen irányba nyomozolókart a bunyóknál. Ha ezeket megtanulod, igazából mondhatni azt, hogy hibátlanul még vinni. Hát meg a nevérében ugye nagy súlyt elolta a QuickTime-eventeknek is, hogy végig ott lebegette a szemem előtt az, hogy bármelyik szereplőt elveszthettem szinte bármelyik pillanatban. Igen, igen. Most már nem, súlya, a játék, volt, súlya volt. Itt például nincs, meg az a súlya mondjuk engem, az ötödik ág lecsap, és mondjuk ott maradok a földön, hogy eltörje a lábat, és mondjuk más irányba jut ki, és mondjuk egy sokkal rosszabb helyzetbe kerül, nincsen súlya ezeknek a. De nem úgy... döntéseknek, ezeknek a hibáknak, hogy játékosként nincs interakcióm annyi. Azon kívül, hogy a kamerás, mintha megmondaná a rendező, de te most mennyi arra, mert akkor jó fog kinézni, ez az mennyi, mennyi, mennyi, és ha nem így viselkedsz, akkor, akkor maga az élmény csorból. Igen, azt, hogy egy ilyen játékban, hogyha szarul játszok, akkor olyan vagyok, mint egy pocsék színész, aki nem tudja a forgatókönyvet, nem tudja a szövegét, de mégis ott csatlik-botlik a kamera előtt, és igazából egy jó rendező haza is küldeni a francba. <gül> nagy mondanék a Beyondról, hogy aki egy tényleg egy nagyon érzelmes storyt szeretne élvezni, én azt mondom, nyugodtan tegyem vele próbát, de könnyördöm ne játékként értékeljük, hanem, hanem tényleg az interaktív film. Hasonló Élmény, nem a filmszerűsége miatt rossz, de filmszerű, vagy inkább mesefilmszerű a Nyinokunyi. Egy picit másképp, de szintén nagyon irányított tették a történéseket. A harc az egy ilyen átlagos RPG harc, viszont a, a történet folyamán minden egyes olyan dolgot, amiben lenne bármilyen kis élmény, amit megfejtetne a játékos. A, a rengeteg horrásot szerez a kis a főszereplő. A legjobb példa erre az, amikor amikor megszerzed a, a, azt a harázslatot, amivel a növényeket fel lehet éleszteni, a gombák megnőnek, hogyha rájuk varázsolod, és akkor a gombákon fel lehet egy magasabb helyre például. Először, amikor megkapja ezt a harázslatot a srác, akkor, akkor a veleutazgató kis manó mondja, hogy lehet, hogy ezt kéne használni. Kipróbálod, működik, oké. Okay. Majd később, amikor az erdőben bóklászol, helyenként látsz gombákat, ugye játékosként rögtön eszedbe jut, hogy hú, megyek, kipróbálom a varázslaton majd, és mi van, hogy találok fent valamit. De, még mielőtt odaérnél, ez a manó újra elkezdi mondani, hogy hm, gombák, lehet, hogy varázsolni kéne itt egy ilyet. És ebből a, a játék nem tud építkezni, csak rombolja magát, mert minden egyes feladatnál szájbarágják azt, amit csinálni kell. Emiatt hiába egy világlassz és rajzfűn hozta össze. Teljesen unalmassá válik az egész, marad a szörnygyűjtögetés, amiben én viszont nem láttam olyan nagy potenciát. Számomra az év egyik fő csalódása lenne, ha nem egy éve, korábban játszottam volna vele egyébként, de, de említésre miért tartom, ha már 2013-as. Ugyanilyen szájbarágást éreztem a Remember Mi emlékmódosító jeleneteinél is, amikor tekergethetem egy videószalagot előre-hátra, volt rajta a 5-6 pont, amin változtathatok, aztán lássuk, mi lesz. Ott volt ezzel a probléma, hogy az nem is szájbarágás volt akkor, hanem, hanem inkább csak ilyen ez trial and, and error. Igen, én ezt akartam mondani, hogy pontosan ez, amikor a, próbáld végig a lehetőségeket, van benne egy kis logika, és megtaláld akkor... De olyan igazán lehet, hogy később volt, de ott semmi logikát nem találtam benne, csak kipróbálgathattam azt, hogy mi van, hogyha a az oxigén a betegről, mi van, hogyha visszafordítom a nem tudom, véráramlásába a gyógyszert adagoló gépnek a működését, meg ilyenek. Tehát nem volt semmi olyan, amit én korábban korábbi tapasztalataim alapján úgy gondolhattam, hogy az lesz a jó megoldás. Egyszerű próba, siker, bal siker. Hát ugye a maguk a kis, kis apró történések alatt, hát hogy tudod szerinted összefűzni? Az első egy-két lépés meg volt akkor, abban lehet hogy trükközön. Melyik melyik ponton mit kell mahinálni, de amúgy valóban inkább csak próbálgatásról van szó. Én itt, fe, itt fel is adtam, de jól tettem-e. mennem kellett volna tovább, mert tartalmaz a játék valami olyat, ami azért kárpótól. Mondjuk jó harcszentszert? <t> persze. Uh, nem, hát ez a harcszentszert uh, egyszerű, egy szóban jellemező a pocsék. Én azt uh, hittem úgy kell jellemezni, hogy háromszög. <gül> uh, <gül> Nyomd a nem, mert az a több négyzet is kombinációkat össze lehetett rakni, ugye állítani menűből, ugye, e, most ne gondoljunk ilyen, ha valaki ismeri a hallgatók közül a Guthand Playstation 2, Jó, ugye az volt, a, az, volt a, a, az ilyen szempontból mondjuk, hogy e talán a saját megszerzett, megnyert, megvásárolt e, sorokat össze tudtak kötni e, kombóvány, és ki lehetett tapasztalni ugye mindenféle jópofa a hát itt nincs ilyen. Itt vannak később ugye, ami járkodik, a befolyásolja, hogy mi volt, időt adotta az egyik mozdulat, meg, meg erős volt, meg gyenge volt a támadás, így össze lehetett kombinálni, és más ugye, ilyen befejező, olyan finisher mozdulatok voltak, közben láncok, stb. Hát nem volt túl sok lehetőség, ugye mert ami valóban érdemi különbséget jelentett volna. A Schlusspoint, ha jól emlékszem, talán a Capcom, ugye jó szokásához ahhoz itt is külön árult a, a lehetett kombókat vásárolunk talán online, valami ilyesmi. Már nem emlékszem pontosan, de mindegy, maradjunk a lényegnél, hogy maga a harc az, az csapnivaló és hogyha ez nem lenne elég, akkor maga a játékmenetet, a harcak közti e, részek azok, azok hasonlóan magas minőséget képviselnek e, igazából egy ilyen má, városban mászkálsz, fölkapaszkodsz, mint mondjuk egy Uncharted-ben és a megfelelő egyetlen egy előre kijelölt helyen átugrálsz, átkapaszkodj, stb. Ezt akadályoz sokszor a borzasztón elhelyezett kameraállás, illetve az irányításnak a furcsasága néha ilyen dolgokat sikerült művelni a játékban. Ami a pozitívum szólt a játék mellett, az pont nem a, játé a, a játék érinti. Az egyik az, hogy gyönyörű szép a világ, és nagyon szívesen néznék egy ilyen skifi filmet, amiben ilyen neopár is van megjelenítve, mert ez a világ úgy szerepel benne. Illetve a zene az megdöbbentően jó minőségi és nagyon-nagyon és igényes, de ez nem segít magán a játékon, hogy rossz hogy nem élvezetes, hogy, hogy kényszenved is vele játszani, hogy, hogy tényleg, hogy van benne két lehető, két-három két, gombot használsz az egész játékban, és az sem jó érzés, tehát nem, nem kielégíti maga a játék, mert nem élvezed magát a, a harcot. Nem arról van szó akkor az ilyen játékok esetében, hogy az emberek megtanultak attól elvonatkoztatni, hogy az egy játék, és te is mondtad, inkább látnánk ebből egy jó skifi filmet, és hogy valószínűleg ők annyira megtanulták ezt a elvárást maguk felé közvetíteni, hogy megtanulták lefejteni a játékról a játékot, és inkább mint filmet nézik. És kifiként jó volt egyébként a végére érve? Nem volt rossz, nem mondanám, hogy meghaladja a, a, a, tényleg az igényesebb filmeknek a, a, az összetett csikoban Volt benne fordulat, volt benne izgalom, szerintem volt benne, elég érzem, tudom, hogy egy filmhez kell, szint úgy, meg volt benne. Bevallom férfiasan én befejeztem, végjátszottam. És csak a sztori miatt, mert érdekelt, és meg a zenék miatt. Tehát ez konkrétan engem mennyire érdekelt, de a, főleg a játéknak az utolsó egyharmada, az nagyon borzasztó, amikor dobálja be a kemény ellenfeleket, és az egyikre az a jó, mozdat a másikra az a jó, és is, rossz, és nincsen tered elmozdulni, és, és fú, nem, tényleg nem ajánlom senkinek, ha csak konkrétan egy jó hack and slash akciójátékot keresne a Remiambyr mivel kezdje. De ha már itt tartunk, akkor szerintem tudunk olyan játékot mondani idén, ami ami nagy folytatás, nem új cím, és hasonló problémákkal küzd olyan szempontból, hogy a világ az megkapó és, és rendkívül hangulatos, ám de maga a harc, maga a játék, melyet szenved mindenféle betegségektől. Akkor az hogy bájosokról beszélünk, ugye? Szerintem igen. Na ez a játék nekem azért érdekes, mert ugye is iszonyatosan magas a értékelése. Az átlaga. És euh, mégis valahol az általam olvasott cikkekben általában megjelent az, hogy maga a játékmenet, speciál a tűzharc valahol el van rontva, de nem is nagyon érezték szerintem a cégkérők, hogy mi a baj ezzel a játékkal, de valahogy úgy, de valahogy csak érezték, hogy itt nem kósár valami. Ennek ellenére mindenhol ugye kapta nyakra főre a díjakat, meg tényleg nem is felidézése tudom, milyen magasságokba emelő használtak rá. Most akkor én megkérdezem azt, hogy megére egy érdekes játékvilág annyit, hogy olyan játékok mögé állítsuk ezt, amik mondjuk játékilag sokkal jobban rendben vannak, mindez. Ugye itt volt a játékban ez a Kolumbia, ez a lebegő fellegváros, ez tényleg érdekes, meg színes meg tényleg baromi hangulatos volt, csak amikor elkezdett a játékkal játszani az ember, akkor olyan brutális design hibákat látott, amikhez annyira szerintem nem is kell nagyon nagy szakértőnek lenni, hogy ezeket felfedezze az ember. Na most első példa ugye bár a Skyline-oknak a bevezetése, amik tényleg baromira vártam én ezt a feature-t a játékban, és jónak is tűnt így a trailerek alapján, de amikor elkezdtem mondjuk belebonyolódni a játékba, akkor azt vettem észre, hogy azért annyira nem nagy pályaszegmensekre van osztva ez a játék, és a Skyline-okat Nagyjából a tűzharcok alatt van értelme igénybe venni. Ám de akkor sincs, mert hogy máshol folyik a lövöldözés, mindahol a Skyline-al amúgy végig tudnék menni. Tehát, hogyha fölpattanok rá, akkor nagyjából egy-két elemit magam mögé tudok terelni, és őket lelővöm. A Skyline-ez az a hullámvas útszerű valami? Igen, igen, pontosan, amivel a rá tudok kapaszkodni. A simpályák tulajdonképpen a különböző városrészek között tudsz ezen közlekedni. Igen, csak a kisebb pályaszegmentsek. Ben is ezzel tudom gyorsan bejárni őket, ugye a pálya egyik pontjáról a másikra kerülni. Csak pont ott mondott csődött ez, ahol valójában használható lett volna, hogy nagyon gyorsan a harcmező egyik pontjáról a másikba kerüljek mondjuk, és ugye az ellenségnek a mögé, Mivel ezt a ellenség úgy annyira nem reagálta le meg azért úgy nem nagyon lehetett őket elterelgetni. Így annyira nem is volt értelme ezt használni, inkább arra, szok, arra használtam a játékba, hogy egy kicsit kikerüljek a tűzvonalból, és megpróbáljak egy kicsit lenyugodni, aztán vissza a Skyline-ba, aztán magam odahogy, ahol a akció folyik. Meg ugye voltak olyan felek, akik úgy teljesen még erről rá is játszottak, hogy aztán volt egy nagy robotszerű valami, aki még elektromosságot is vezetett a Skyline-ba, skyline hogy amúgy se tudják rajta kocsigázni. Egyként visszatért a játékba a lopakodást, az első két résznek ugye ez egy fontos eleme volt? Hát én nagy lopakodásokra nem találkoztam benne, ugye a másik nagy beháromkozott feature -t. Az inkább az volt, hogy a társunk Elizabeth meg tud nyitni, mondjuk úgy másik dimenzióból pályarészleteket. Most ennek ugyanaz volt a problémája, mint a skyline csak még hangsúlyozottabban, abban, hogy teszem azt, megnyit nekünk Elizabeth nagykedvesen egy túrátet, hát, Ám, hát. de nem ott folyik a tűzharc, ahol ez a túrát van. Na most akkor hogyan használjam ezt ki? Sehogy. Mi az a túret Ágyú? Simagég Igen, mondjuk nem? egy gépágyút, vagy bármi olyan dolgot, ami nekem elvileg jól lehet a tűzharcban, csak mivel a, ugye ez egy dinamikus játékterep és nem ott folyik a tűzharc, ahol kellene. Így no, hát így a felhasználható tíreknek nevezte őket a játék, ha jól emlékszem. De az ilyen dimenzió nyitogatásnak. Mondjuk úgy, hogy 70-80%-ban semmi értelme nem volt. Nem tudtam a saját magamjávára fordítani a tűzharcok során. Ezt lehátva a játékról, meg ami maradt, az egy nagyon Végtelenül egyszerű súter mondjuk úgy a kalóckúti szintjén megyek, látok, győzök. És tényleg arról szólt az egész, hogy ki tudok hamarabb lejni ahhoz, hogy ne öljenek meg hamarabb. Az úgy éreztem, hogy az új featöröknek az érdekében eltűnt, főleg a biosok második részére jellemzően azok a nagyon jól megtervezhető tűzharcok, hogy ha tudtam, hogy mit hol kell csinálni, akkor akár egy lövés nélkül meg tudtam mondani az egész harcot úgyhogy nagyon okosan felállítottam a terepre magamnak a csapdákat, ez eltűnt vannak helyette rosszul működő feature meg egy viszonylag bugyot a tűzharc. Amit hallottam, azt sem sokban segít, hogy vannak ezek a, az első rész a meglévő képességek, amikben ugye most a, az infinite a meglévők, a, amik már régről megvannak, azok a jók, normális, az újok meg nem igazán használhatók. Hát igen, igazából ezt ugye észre is vettem, egy a játék, hát mondjuk úgy olyan 40%-a környékén, és onnantól azt csináltam, hogy majd, hogy nem a játék harcájának Többségét, az alappisztolyon már meg, és tökéletesen. Meg volt ugye még egy nagy újítás ennek a játéknak, ugye a Big daddy a ezzel a songbird madárkával helyettesítették. Hát most ez egy akkora nagy újítás, hogy a játéknak a Legutolsó boszfátyájában jön elő ez a madárka, mint használható feature. Addig, addig kb. 2-3 darab scriptet jelenet során próbál minket megijeszteni. Ez, mint új játék feature, azért azt hiszem, hogy eléggé elúmulta önmagát, és mégis sok játék tesz beláttam, hogy ezt a madárkát, mint pozitívum emelik ki, nem igazán lehetett őt bevonni a játékba. Ez is most arra mutat, hogy, hogy hívják a játék mögött álló embereket, Kendivine. Hm. Na, hogy ő, úgy látszik ők a korunk designer legendái Tehát, hogy mi is látszik, hogy mennyire furcsa. A, tehát most lehet görbetükröt állítani ezekkel a játékok elén, hogy, hogy játékként nem jók, nem működnek és, és ezek a filmszerűségükkel és az egyedi képi világokkal próbálnak kilúgni és úgy látszik ez, a, ez a meghozza a várt uh, kritikai és anyagi sikert is nekik, mert úgy látszik a játék mert már mutatni másodlagos a megítéléseknél. Ja. Mondjuk én ezeknél a játékoknál inkább azt veszem észre, főleg a nagyon jó példa, hogy az újságírókat tökéletesen le lehet nyűgözni abban, hogy van pár hangzatos újítás, de ők nem tudnak úgymond alánézni a dolgok alá, hogy ezek az újítások működnek-e vagy nem működnek. Ők tökéletesen megelégednek avval, hogy ott az újítás, tessék, lássék, benne van a játékban, mi most baromi nagyot innováltunk és az, hogy ez működik -e, az részletkérdés. De. És mégis oda lehet írni a cikkek végére, hogy pozitívunk, hogy ennyi meg ennyi újítással találkoztunk. Számszerűsítve ki lehet mutatni. Igen, ez egy ilyen mérhető dolog az újságíró számára, hogy itt egy újabb szép világ, itt van x, x darab újítás, és mégis a kóreátékmechanika az meg sehol nem tart. Sőt, mondjuk visszafejlődött például a bajosok esetében. Ilyen magyar cikket nem olvastam olyan a Dragon Crownról, ról csak külföldieket, de rengeteg pozitív értékelés kapott, és ott is a a játékban a különféle karaktereket azoknak ugye mindegyiknek különféle mozgás kultúrája van, meg technikái, ezeket hozták fel pozitívunként, miközben a játék maga kis túlzással csukott szembe végig normál módban. Egy ugye RPG-t ötvöztek ezzel a tipikus játék játékmenettel, nem abba belemenni hogy mennyire kell bele az RPG szerintem semmennyire, csak mix képességeket később kapasz meg emiatt, de az a core aminek működni kéne, ugye mondjuk egy jó beatmap játékban van a fightban, ugye fájtban, sem ott sem csak arról van szó, hogy akkor jó játék, hogyha megállsz középen, és nyomogatod az ütés gombot, az ellenfelek meg szépen a az ütésedbe, és aztán, aztán meg vannak verve. At, attól jó a Final Fight, hogy az alap ellenfeleken kívül megjönnek a speciális ellenfelek, ott van a cancerosisból az Axel meg a Slash, ők azok, akik védekezni tudnak, rájuk ugrással kell menni, és, és utána megtörni ezzel a védekezésüket, és, vagy oldalról elkapni őket, és úgy legyőzni őket. A poison, meg a foxiroxi, ugye beszaltózgatnak, náluk mindig ki kell kerülnie ezeket az ugrásokat. Vannak a becsúszós fickok, vannak a berohanósok, tehát Van rengetegféle ellenfél, akiknek a különböző taktikái, meg az, hogy éppen hogy jönnek be a képernyőre, tehol vagy ahhoz képestők, hogy mozognak, ez mindig új és új helyzetet szül. A Dragon Scrum, a normál módban ez nem működik, olyan alap ellenfelek vannak, akik szinte csak állnak és szurkálnak a lanzájukkal vagy ütögetnek. Ezért furcsa az, hogy amikor a játék játékot egyszer végigjátszod és átkerülsz hardmódba, akkor megjelennek azok a fejlesztett, zöld kék emberek, meg egyebek, akik nagyon ritkán megjelennek módban is. Nekik már megvannak ezek a képességeik, amik kell lennének egy élvezetes harcoz, egy élvezetes játékhoz, és hátmódban működik a játék. Azonban a hardmód csak a mód végigjátszása után nyílik meg, és hogyha egyszer végigjátszod egy karakterrel, de egy másikkal szeretnél játszani, akkor megint végig kell szenvedni a normál módot. Tehát ezért ezt a játékot értékelni csak csalódásként tudtam, mert egy karakterrel végignyomtam, utána elkezdtem a hármódot, annak a feléig elvittem és jó volt, jó volt, de belegondolva, hogyha szeretném kipróbálni mással, vagy más, illetve más karakterrel, akkor, akkor még egyszer 20 órát kéne játszanom, összegyűjtenem az összes varázslatot, meg tárgyat, csak azért, hogy, hogy végre elérjem azt a pontját a amikor már élvezetes is. Gondolom, azért van, azért van már terpégé. Mondom fel kell fejleszteni a karakteret normál módban, hogy három módban, úgymond ki tudja már ráállni a keményebb ellenfeleket. Nem, szer szerintem pont ez az, amit nem kellett volna belerakni. Itt, ami fejlődik, az fejlődik a hp nyilván ezek az alap dolgok, hogy nagyobb a támadásod, nagyobbakat fogsz sebezni, lesz néhány új képességed, de végig azt éreztem, hogy ez teljesen felesleges, meg kellett volna adni nagyjából minden képességet a, már a játék elején választható nehézségi szintet is akkor hadd szóljon. Én úgy érzem, hogy tönkre vágták ezzel ezt a játékot. Az év úgy értve a számomra a csalódás, hogy ezt vártam nagyon, és a felemássága miatt igazán nagy csalódás, mert hogyha simán rossz lenne, akkor rögtön el is adtam volna, vagy nem sajnálnám ennyire. Van olyan játék, amit szerintem nem csak te vártál nagyon, hanem hogy mondhatjuk, hogy az egész világ, és nálunk mégis egy olyan helyen szerepel, ami nem az sokat, sokat szerintem az őt megélhető helyen fog szerepelni, ami értékei tehetem szerint, de meg kell, hogy említsuk. Három szótakból le, nem sorban mondjuk ki, úgy minden, hogy eloszlik a felelősség. G. T. A. Őt. Akkor rajtad barod. Sarkasztok. <gül> Alapvetően mi a baj? Miért szeretik az emberek egyáltalán? Az lenne szerintem alapvető kérdés. Alapvetően szerintem még manapság is azért szeretik, amiért megszerették tizenakárhány éve, hogy olyan dolgokat lehet benne csinálni, amit úgy kicsit sikamlósabb dolgok, ugye, hogy gangsterek lehetünk, meg hogy ott van egy nagy világ, és ott tényleg el lehet hülyeskedni a végtelenségig, úgyhogy hogy a játékkal nem is haladunk semennyit, hanem csak saját magunk szórakozunk a játékvilágába, elkötünk egy autót, jönnek mögöttünk a rendőrök, bugdácsolunk egy keveset, közben hallgatunk valami rettentő a zenét a 80-as évekből, 90 es évekből, és ez megad egy olyan élményt, hogy ezt az egészet én hoztam létre. Kérdés az, hogy emellett az a játék, ami benne van, az milyen. Szerintem két probléma, és két felé. el is lehet osztani, szerintem a játékot ilyen szemben, az én szempontomból. Egyrészt, hogy kicsit statikus, Világ, amiről már beszéltünk, hogy maga a világ hiába volt a sok lehetőség, az csak bizonyos pontokon működnek azok a játékelemek. Én nem tudok mindenhol mindent megcsinálni, amit szeretnék, csak, csak bizonyos pontokon is nem engedi el annyira a játék a kezemet. De mondjuk, hogy működik ez a, ez a része a játéknak, hiszen ezt szerették a játék sorozatban az emberek, és ebből most sokkal többet kaptak ebben a nézben. Ami szerintem sokkal nagyobb probléma, hogy amikor a küldetések során mész, és nem tudom, mennyire tapasztaltátok, amikor van egy adat feladat, és neked, mint tudom, utol kell valakit érni, nincs az a lehetőséget hogy itt átpattansz, és leszorítasz valakit, vagy, vagy úgy vágsz le, ahogy szerinted elég mehetne, és tudod, hogy mondjuk a sztori szerint arra fog majd, hogy mert már járt el ebben a küldetésben. Nincs ilyen lehetőséget mert annyira, ami a, a szabad játékot jellemzi, hogy arra mész és azt csinálsz, amit akarsz, ilyenkor konkrétan elkönyöröd balra, mész fél percet, és kírja, hogy elrontottad a küldetést, mert nem mehetsz arra. És pont a fő során, amit, amit egyébként nagyon sokan vártak, többek között a bankrablások során, ahol elvileg szervezni kéne ezeket a, a küldetéseket, és rál van bízva egy csomó minden, ott pont nem kapod meg azt a fajta szabadságot, amit, amit igazából ígértek, meg amit amiről a Granteft autó szól. Más kérdés, hogy nekem vannak továbbra is lehet ugye köpködni, hogy Jaj, nyuszi vagyok -e ez meg stb. Uh, nem, én nem szeretem ezt a fajta bűnözős storyt, szeretem a bűnözős storikat, de én nem szeretem, amikor ilyen hely Kényszerít maga a történet sem, amikor úgymond meg kell valakit kínozni, és nem az a döntés lényege, hogy én megkínzom-e vagy sem, hanem hogy milyen eszközökkel kínzom meg, mert mindenképpen meg kell kínozni rá olyan karaktereket, akik igazából nem érdemlik meg. Ez is szerintem egy pont a játékod, de tegyük föl, hogy mondjuk ezen kívül maga a játék van, hát is problémás pont, amiért is pont a fő során. Tehát amikor az egyik legkomolyabb küldetés arról szól, hogy, hogy há, a térképen kijölt, pöttyökre oda kell menni, mert most takarítónak vagyok álcázva, és akkor ott kell megnyom az algombot, hogy fölkönnyem a padlóról a piszkot, hogy tényleg elhiggyék rólam, hogy én takarító vagyok, és eljátszom ezt négyszer és akkor jön a következő pontja a küldetésnek. Könyörgöm, ez nem egy játék, ez konkrétan ugyanaz, mint a a meg a többi filmes játéknek az esete, amikor belekényszerínek egy olyan dologba, amit igazából nem bárnál, és nem szeretnél, és más szeretnél csinálni, és nincs meg az, mint a Hitmanben, hogy bemész, és így nem bemész, meg onnan bemész, meg így megoldod, meg belopakodsz, meg, meg elbújsz közben, hanem belekapaszkodnak a kezedbe, ah nem csináltod ezt, ah nem csinálod ezt. És ez a legnagyobb probléma főleg a küldetésekkel a Grand Theft Auto-ban. Nem vagyok egy nagy GTA játékos, de kétszer gta mind a kétszer nagyon élveztem, egy 15 órára, ugye egy folytában. De mindig pont ugyan emiatt az elmondás ugye a bele a bicskám, hogy, hogy ugyan hadnak egy hatalmas szabadságot a városban. Annak, amit ott teszek, még sincs kihatása a a játék végeredményére. Vagy például, ahogy mondta, tehát egy iráblásnál nem lehetett megtervezni azt, hogy most milyen kocsival megyek. Vagy épp az volt, hogy én hát, hát kiválasztottam, az volt benne, de, de három vagy négy önéletrajz közül kellett kiválasztani, hogy hú, ez az ember jó vezető. Hát, vagy, a szarmia, vagy a szar embert viszed, vagy a jó embert viszed, melyiket választod. Melyiket választod? Neki több pénz van. Fogsz adni. Tök Igen. mindegy igazából, mert sokat úgy oszt vagy szoros, másik meg az, hogy a nagy szabadság küldességnek kiválasztott. Hangosan lelövünk mindenkit, vagy belküldünk gázt, és akkor majd szétszedünk, akkor ki, azokat az ízeket, X-reket. Ez tényleg ez egy nagy döntés, Vagy a menekülő autók mondták, hogy meg lehet a menekülő járművet ugye meg lehet szervezni el kell lopni egy kocsit, ami nem úgy néz ki, mint a tiéd, és akkor megállni valahol, és akkor megálltál valahol, akkor felhívod. És a legjobb az egészben, ha nem tudod előre, hogy hol van a küldetés célpontja, lehet, hogy, nem, nem viccen kívül mondom, egy 4 percre 5 percnyire autózásra, nyitávolságra akkor a menekülő autót, mert nem tudod, mert nem jönni, hogy hol lesz maga a balhé. Szóval ezek ö, olyan jellegű, szerintem, játékmenemeli bakik és hibák, és leginkább hiányosságok, amit szerintem egy pont egy -kaliberű játéknak nem kéne, hogy megengedje tehát nem kéne, hogy ezt megengedje magának egy készítő. Hát, egy ilyen méretű játéknál. Megengedheti, mert ugye így is ez a legnépszerűbb játék, csak nekem mégsem ez a... tehát más a szabadságról a koncepció mint, mint a GTA szeretőknek. Nálam a szabadság az az, amikor nagyon példaként idárítva az Infamous 2 mondjuk, amikor ott a város, és a városban a saját döntésem szerint cserkés szemben az ellenfeleket, kihatással van a városra az, amit csinálok szemben a GTA-val, ahol, ahol a, vannak a sztori fejezetek és azon kívül van egy ilyen magát újra meg újra reszthetelő városka amiben, amiben nem azt a játékot érzem hogy én azt a várost megél, megélem bejárhatom, de ezt úgy, úgy érzem, mint amikor ami öltöztetős katonákkal vagy Lego emberekkel rakosgatom őket és játszogatom őket meg felfedezem, hogy mi van, meg eljátszom, hogy ki hol megy vagy követem őket, megnézem, hogy élnek szemben az infamous ahol viszont kihatok arra, hogy, hogy mondjuk elkezdem vagy meggyógyítgatni a, az ott a földön fekvő betegeket, vagy, vagy gonoszkodom, és akkor, akkor hatásra vagyok. Nyilván a GTA nem arról szól, hogy egy isteni lény, vagy ahhoz közel, szuperlény milyen hatást tud kifejteni egy városra, de, de én pont egy egyszeres szorítal azt várnám, hogy valamilyen bandák vannak, valamilyen hatás ellenhatás van, és Biztos, hogy lehet ezt így jelezni. Én, nekem is nagyon tetszik a város, de ha nem így néz neki, akkor, akkor szerintem nem tennék bele ennyi időt, mert ha nem lennének be nagyon rádiócsotornak, amiket szeretek. Alapvetően szerintem olyan jellegű problémák is vannak a Grand Theft auto val hogy a, például most ugye elcsúsztott, idénre elcsúsztott játékot a Mars Dogs, ami szerintem nem tűnik annyira jó játéknak, mint aminek elsőre gondoltam volna az első bemutatónál, de ott viszont már van egy ilyen rendszer ahol a így alapján, már a városlakók, ugye bejelentések, tévében az életkörzések alapján téged úgymond visszasatolást kapsz arról, hogy hogy viselkedtél a városban A grantaft egyértelmű, hogy nem akarják úgymond a játékos kedvét szegni, nyugodtan csinálja az, lőölözzön, gyilkoljon, csináljon bármit, nem lesz visszajelzés azon kívül, hogy mondjuk jönnek a rendőrök egy idő után. Viszont visszatérve a küldetések struktúrájára és magára, ugye a szabadságra, volt egy küldetés, és ez, ez a legjobb példa szerint a Grand Autó uh, illúziójára, hogy mentő, nem bocsánat, uh, tűzoltó autót kellett szereznem. Nem mondom akkor jó, fölmedek egy ház törőre, fölmedek, volt egy, par, egy motel előtt parkoló autók, stb. Dobtom a Monagráatot fölrobbantam, az egyik kocsi sem nem történt. Lelőbb körbe locsoltam mindent benzinnel, meggyújtottam, nem jöttek a tíz voltok. Megyek, ott maszzkálok, a kocsira, de feljelentett valaki a jöttek a rendőrök, bujkáltam egy pár percig ott a házak között. Oké. Okay. Misztem, hogy egy semmi. Mondom, jó, nem fognak kijönni a tűzoltók, úgy látszik ez nem olyan, mint a, ahogy kéne működni, hogy tűz van és kijönnek a tűzoltók. Elindulok a városba, el a tűzoltóságot, nincsen tűzoltó ott. Oké, nagyon jó, megyek a városkerbe, mondom, akkor se fogom telefonon felhívni a segélyhívó számot, mert akkor lehet ugye megoldani a küldetést. Találtam tűzoltóautót, nagy nehezen leszorítottam, kiszedtem belőle a izzi tűzoltókat, beülök, elindok akkor se azt meg akkor se lehetett megoldani, föl kellett hívni azt a nyorult telefonszámot, és akkor jött a tűzoltó, és akkor azt kellett elvinni. Szóval ez egy, ö, hogy mondjam, ez pont szembe megy azzal, amit a Grand Theft Auto-ról gondolna az ember. Igen, épp ezért mondtam az elején ennek a <coughs> GTA-s vonalnak, hogy az emberek szerintem a mai napig azt a játékot élvezik, ami alapjában Vévo volt a Grand Theft Auto 10 éve. Tehát gangsterkedünk egy városban, valahogy elkötünk egy autót, Kielvezzük magunkat rajta, és ennyi. Szerintem nem az eddigi hatalmas volumenű gameplay feature-ök miatt van ekkora sikere a játéknak, hanem amiatt, hogy még mindig benne van az, amilyen volt annak. Más én sem tudok élvezni benne. Magamnak csináltam játékot a Grand Theft Auto-ból azzal, hogy cirkáltam a városban, és ahol megláttam azt a kocsit, ami igazán tetszik, mert azért van benne sok olyan klasszikus autó, ami igazi klasszikus autókra hasonlít, csak más a neve azokat összeszedtem, kicsit kipimpeltem, a saját garázsomban elkezdtem gyűjtögetni, és, és egy ilyen autógyűjtős játékot csináltam magamnak de ez nem a Grand Theft Auto, hanem, hanem a Grand Theft Auto Antaru, vagy nem tudom amit, amit magamnak találok jobban a környezetben Hát, hogy ez működne rendesen akkor, akkor nem meg lehetne így csinálni, akkor működne rendesen. De valami én is élveztem egy olyan egy 15-20 órányi a játékot, mert minden, ami ilyen nyílt világ általában, akkor ezt szeretem felfedezni. De onnantól kezdve számomra a GTA megszűnt létező, mert a statikus játékait, meg a nem mindenhol elérhető lehetőségeit én nem élveztem ki. Tökéletesen egyetértek azzal. Én erre úgymond először rácsalálkoztam, amikor megkérdeztem, hogy biztos a felfedezés miatt szeretik az emberek a játékot. Hát nem, mindenki ugye gyilkolni, meg rabolni, meg gangsterkerné, meg előadni a kemény reppert. Valószínűleg a játékosok 95 a 95%-át nem berte a amikor meghallott az elején a fekákat a játéknak. Én speciál azon a ponton már ott voltam, hogy oké, okay, akkor ezt most adom is be, használva ezt a játékot valahova, vigyék el tőlem, mert a vízlevert komolyan mondom tőle. Úgy látszik, nem. Erre van igény. Hát nekem erről az a szarkastikus véleményem. Ennyi ózással, hogy ha semmi több nem lenne a GTA-ban, csak ez a város, és még igazán küldetések se lennének, valószínűleg akkor se lenne sokkal kisebb siker. Előfordulhat. Persze, kellett... persze kell egy sztori vonal, hogy a... valamire fel legyen a... fűzve ez az egész, de azért én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ezt hányan viszik végig úgy tisztességesen. És hány olyan ember van, aki belül úgy 10 órát, hogy az égvilágon semennyit nem adott a küldetésekkel. Nem baj, ő megtalálta a maga játéket. Igen, csak. Nekem az összes eddigi GTA elményem ilyen volt igazából, hogy rájöttem, hogy a sztorik azok. Viszonyatosan uh, bután vannak megvalósítva a küldetések. Nagyon együgyű mindegyik. Nagyon rá kell jönnöm arra, hogy ott mit kell csinálni, különben esélyem nincs megoldani, és így szinte az összes GTA-ban ez kedvemet szekte hogy haladjak a története és inkább bekapcsoltam a troll modot, ugye, és a hülyeséget ki tudtam hozni, akkor hát kicsavartam a játékba. Mennyivel jobb lett volna, hogyha... Volt egy ilyen küldetés, még az elején, hogy IT-snak kellett beöltözni és úgy ellopni valami táskát, ez teljesen pontosan, székszerűségünk hogy... be... Nem valami be kellett építeni a, a prototípusba. Igen, igen, bombát igen. kellett berakni egy mini kis szert és egy én örültem volna egy felekkor a városnak is, hogyha van még több ilyen épület, ahol a más ruhába beöltözve, be tudok ugyanígy lopakodni, és ott hülyeskedni, vagy csak, vagy csak épp lopni. Tehát ha már egyszer tolvajt játszom. Hiábbat a sok szép ház, amikor a egyszerű mezékerítésen nem tudsz fölkapaszkodni, mert egy ott nem engedték, de a legtöbb hogy föl tudsz, csak semmi értelme nincs, amiben zárt ajtókat, felfestett ablakokat látsz. Mindegy! De egyébként igen, tehát azt mondom, hogy az, amit élveztem autóvezetgetés, meg autólopkodás benne, az a 20 óra, az, az végül simán hozta bőven azt a játékidőt, amit valami mással töltök el, de többet várok már. Csalódás.